In America too She's a good girl It's crazy about Elvis Loves horses And her boyfriend too In this long day Living in receded There's a free way. Running through the yard And I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart Jó reggelt kívánok! Ma 2018. március 22-e csütörtökön a pontos idő 5 perc elmúlt reggel, 7 óra, ez a fejfej a G minden Sütik a nap, ebből pluszok lesznek. Nagyon sok, az nem valószínű, de több, mint tegnap. Jó reggelt, Vista. Nem sokat aludtam, okát nem tudom. Vegyet kettő óta a szoba sarkait, meg a bárányokat számolom. 8 óra után Györgys Benedekkel fél 9 után Wintermantel Zsoltal, 9 után Ugi Attilával beszélgetek fél 10 kor hazamegyek. 53 percen keresztül vagy hallgatok, vagy önöket hallgatom, vagy zenét adok közre, vagy csönd lesz. kialvatlansághoz képest egészen jó kondícióban vagyok valószínűleg majd estére romlik el a helyzet Krista egy konfliktus közöttünk állítólag én sohasem megyek el olyan színházi előadásokra, amelyekre űvvesz jegyet. Igaz, hogy erre ma együtt vettünk jegyet. Vigszínház Hamlet. És kétségtelen, hogy keresem azokat az indokokat, hogy ne kelljen elmennem színházba, és... Későn ér véget. Rosszul aludtam. A a A péntek a legrosszabb napom. Segítsenek a bombázótisztnek nulla egy és 06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 nem, nem, az inger mert elérte, de a feldolgozottsági szintje alatta van a 10 százaléknak? Én azon, leginkább abban vagyok tanástalan, és ahogy ön mondani szokta, ez rólam szól, hogy ez most egy 12-1 egy tucat sztori, vagy valami más. És, és nem, nem tudom vele mit kezdeni. Ugye első lendületben, mikor először végignéztem, akkor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 4 van Bármire reagálok És semmire se 0 6 és 0636771161. Az a nagy átfogó izé Amit megígértem Az, az április 8 ával Végződő héten lesz Április 15-én Mindjárt fogom magam és elutazom Úgyhogy az azt követő hétem Egyedül pénteken leszek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 jó reggelt, hát Kettőt szeretnék mondani. Az egyik az, hogy az azért küldikednek, neked sokan szerették, a migrésemért tájékozhatom. A Johász-Juzsannál ugye egy jó, egy évig nagyon sokat beszélgettél, és jó kíváncsiak a véleményedre, hogy mi a helyzet ezzel, én sem tudom. A másik, hogy nem is azt akartam kérdezni tegnap az uglott amit kérdeztem, csak annyira beleműltetek, annyira baromi jól jó hogy el is felejtettem. Hogy én a Göögös Zoltán az elején ugye említették, hogy a Göögös-et egy interjú, lesz. És arra lettem volna kíváncsi, hogy megkérdezte, de hogy a, a gővös, úgy látom, hogy baromira meg van sértődő, hogy a karácsonynak az átnyék kormányához őt kihagyták, mint a foglalkozó. Nem kérdeztük ministeret. meg, és nem tűnt sértődött meg. Én ott lemar, nem volt, ott, ott látom a sajtótájkot, ott, ott, ott Lehet. látom, az Na jó, akkor mindegy. Oké, Not köszönjük.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 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Fialá fia úr. Uh, majd eldönti, hogy ez belefér mindenre reagálok, Igen, a mindenre reagálokba, vagy reagálok a Csak azon gondolkodtam tegnap, hogy milyen vittes hely tud lenni ez a Közép-Európa. Uh, tegnap uh, vagy ma fog hivatalba uh, lépni az új szlovák kormány. Ugye az előző szlovák kormány azért bukott, mert állítólagos. Olasz mafia kapcsolatokkal hozták szóba őket. Ez képest az új kormányfőt úgy fogják hívni, hogy Peter Pelegrini. Csak amikor igen, csak meghallottam. Igen, csak tudom, hogy nem tetszik lázásküt, mert hogy a Kiszka nem fogadta el a kormány Ó, Akkor ő jobban képem van, akkor, amit... akkor mégis csak van valami korrekciós mechanizmus hát, közé. Európában. korekciós mechanizmus, azt nem tudom. Egyébként ez egy érdekes kérdés, tehát eszembe jutott, hogy ez például Magyarországon is így lenne, de nem akarnék olyan hülyeség. Jó, legalább. Igen. A gödöstől is ö, hülyeséget kérdeztem, tehát legalább nem állítottam, amikor a tulajdonjogról beszéltem, hogy a magyar köztársasági elnöknek e tekintetben milyen jogköre van, és ez nálunk hogy van, ezértben most nem szeretnék találgatásokban találgatásokban mit, mit szokott az ember csinálni? Belemerülni? Vagy kanalazni? Nem tudom, szóval nem. De nincs egyelőre új szlovák kormány. kormány. viszont még egy Már a honpolának. jó reggelt! Ahó! Halló! Figyelek! Ön, jó reggelt! Önleges! Mi a arról, hogy júniusban lesz a műpában egy King Crimson koncert? Az, És... az, hogy nincs rá a igen, na de ezzel kapcsolatban, hogy állítólag fél nap alatt tarták a Ez így van. Én azt két, két-három nap múlva tudtam meg. És Én erről már beszéltem. Ilyen, igen, hát hogy külföldi? Külföldi? Külföldi szájtokon 60-80 ezer forintért lehet rájegyet Hát ez nem ilyen valahol? Nem. hát gyüz... Nem. Hát, ez olyan mint a viagógó. Hát nézze, a, a, az a kérdés, hogy ha van iránt a kereslet, akkor minne lehetne megvenni? Hát, hát, hogyha... hát csak Hát azért, hogy ugye oda befér, most nem akarok kérségetni, hogy ember, Annyi nem, de igen, és? 20 ezer forint volt a legdrágább, valószínűleg ezek rácsapnak a jegyekre, és kizárják a magyarokat abból, hogy megjegyet vegyenek. Azt nem tudom, azt nem tudom, tehát hogy milyen számba jut egy ilyen internetes oldal, vagy bármilyen szervezet jegyhez, azt nem tudom. Én a magam részéről szubjektíve, de a lényegét tekintve azt tudom önnek mondani, hogy a hír felkeltette az érdeklődésemet,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 a honkolát elviszem a Bobby megferire a kongresszusiba, mert, mert az, a, ahhoz ezt találják ki. Oda lehet, hogy ez való, de szerintem a Bobby megferi se oda való. Ezen kívül pedig nem éreztem csalódást, hogy, hogy elkeltek a jegyek. Hát nekem van egy felvételem, egy azt hiszem talaj vagy talaj előtti. Hát három órás, fantasztikusan, fantasztikusan jó, pedig én nem vagyok nagy fényképző rajongó, de ez alapján elmentem volna. Tegnap volt egyébként egy Schneiderberger koncert, a Budapest koncert, ahol a John McLaughlin gitárversenyét is előadták. Nagyon jó volt. Nem volt tele egészen. Bár rájöttem, arra is eladtak minden jegyet. Örülök neki, hogy volt egy ilyen élményben része. Én erre a James Blood ölmerre se fogok elmenni. Terepen megkérdezte a Hompolát, hogy akarunk április 6-án.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 7-es múlva lesz fél 8 0614 89 és 06 30, 6 7, 7, 1, 1, 6, 1. Bármilyen ügyben. Szerelmi bárata senkinek sincs, amit meg akarna osztani velem, hogy Janci bácsi szól hozzá. Már azt követő Jancsi bácsi, hogy neksz lenni. Jó Jö Jöreged! Szerelmi mentesen. Nekem a kedvenc tantárgyam a történelem volt, a diákként nagyon szerettem, és soha nem értettem, hogy Zápolyi János hogy nem érhetett oda, hogy nem érte fel, hogy Mohácsra oda kell érnie. És mostani, az elmúlt hetekben így kezdem megérteni, nem voltam ott soha a múltban, de most se kezdem megérteni, hogy mik játszódhatnak le emberekbe. Ahogyan az ellenzék nem tudja felmérni a, a, azt a nagy lehetőséget, amit kapott a kezébe, most már azért megértem, hogy mind mehetett keresztül. Nem Merész párhuzam, de nem mernék hozzászólni. De pont. Akkor.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 Kérdésem nem váltott ki nagy érdeklődést. Ellenszemvel irántam viseltetők számára ez a kérdésem sem választott ki, vagy váltott ki nagy érdeklődést. nem telefonálnak, akkor most zongorázom egy kicsit. me dead. Akkor most megmutatom, hogy a Bugi milyen koncertre megy, amilyen koncertre most úgy tűnik, hogy én nem fogok menni, Jim's Blood Ölmert hallják. Mind-mind arra valók, hogy bármiről beszélgessünk, vagy bármiről ne beszélgessünk. Nagyon sütik kint a nap. 6 perccel, a második órá már 7 perccel múlhat fél 8, 06148 és egy 8 óra után György Javis Benedekkel, fél 9 után Mintermantel Zsolta, 9 óra után Ugi Attilával beszélgetek, fél 10 kor hazamegyek. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás Figyelek a Van mire.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 4 8 9 Ma a 2018. március 22 e csütörtök van, és 4 perc múlva lesz 318 8 Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 <laughs> okay. Thank you. Well, we got that out of the way. Now we can go on with the show. <laughs> Hold on. What? Oh yeah, yeah. There's about 26 others. And I forgot. Let's see. Punt. Well, punt is what we'll do. them Sziasztok. A emlékezésem, én is már nem jövök. Elvis Presley kapcsán eszembe jutott egy 15 éves emlék, ugyanaz a megállam, volt egy francia tanáron, aki több volt, mint francia tanár. Mindenre mindenre felkészített igazából, amit én, szeret, én szerettem volna. Szóval, szóval, hogy Elvis Presley, 7-15 évesen azt mondtam, hogy milyen hülyegy.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 Vagyok. Hát ettől az előbbi mondattól a hideg kirázott, hogy mindannyian meghalunk, és nem voltunk Elvis Szóval, hihetetlen mondat, isteleltem annak a francia tanárnak, nagyon jól esettetlen. nap 2018. március 22-e csütörtök lesz, de soha többet nem lesz 8 perc múlva 8 óra. Hétágra süt a nap, gondolom, hogy még nincs túl meleg, de már a nulla fölött lehetünk, kékes estetünk gondolom még fagy. 27-én kedden este fél 8 órától nagyon messziről jött ember lesz ebben a fél évben, ha minden igaz.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 A közösségi rádió megérdeke a kormánybuktatás? Nem. És Pia Nem.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 De az állatkert keretében azért számos megújuló intézmény keletkezik és jön létre. Ugye a legtöbb szó talán a biodomról esik. Ugyanokkor az még nem fog ide tartozni. Mégsem ez, van, mégsem ez van első fázisban, így van, hanem egy fantasztikus gyermekvilággal nyitja meg majd a kapuit az állatkert, de semmiképpen nem szeretném elvenni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 Nem gyűjtöttem olyan különösebben pontokat. Nem ez volt De van még egyáltalán? Nagyon jó kérdés, nem tudom őszintén szólva. Tehát a tankolásai után se gyűjtök pontokat. Igen, ezt én sem nagyon teszem. Igen, igen. volt ennek egy hosszú története, abban most nem jönnék elő. De hogy a nyelvemet ezt még időben ki tudjam venni a hátsó részedből, kezdjük a Városlegeti Múzeumraktár. Hirtelen drágább lett, bő 4 milliárd forinttal című fejezettel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 De aztán ugye jönnek a találgatások, meg jönnek a feltételezések, ugye ez arról szól, hogy 12 milliárd forintról 16,1 milliárd forintra drágult a városréget szélén felépítendő múzeumraktár kivitelezésének ára derült ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményről. A drágulás indoklása szokásos, előre nem látható ok, ami jelen esetben gyenge áram és épület automatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések építésének szükségesé válását akarja.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 hallgatók tisztállátása ebben mondjuk egészen biztosan megvan. Tehát e, semmiféle újdonság nem történt ebben a dologban. Az eredeti koncepció az volt, de ez egy e, anélkül, hogy túl mélyre az ingatlan fejlesztés e, rejtelmeibe, az érdemes elmondani, hogy vannak olyan technológiai fázisok, és ilyen kifejezetten a gyenge áramú rendszereknek a telepítése, ezt e, már a szóval is lehet érezni, különböző finom mechanikai dolgokról van szó, amiket a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 Ugye a a szépművészeti Múzeum megújítása az az egyik leg, el, legelőrébb járó projektelem itt a liget megújításán belül. Ugye ennek is a, a központi eleme az a csarnok megújítása, ez több mint 70 évig volt zárva, nem volt látogatható e a múzeumnak ez a része. Ez egy közel, valamivel több mint 2000 négyzetméteres elképesztően impozáns csarnok, ami még a háborúban kapott találatot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 élmény, azt gondolom mindenkinek, aki elmegy, hogy ezt a szép újból becsukja a kapuit, elkezdődjön a megújult állandó kiállítástok az installációja, és október 25-én pedig ez a hazai múzeumi palettáról erősen hiányzó kínálat ismét megjelenjen, és a szép művészeti múzeum is látogathatóvá váljon. Október 25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 Városliget Zierti által mellékelt levelet is rakja, valamit rendelkezésre állnak fényképek, ami annak egy jó példája lehet, már amennyiben jó példa, hiszen én ezt építészetileg nem tudom megítélni, csak a Zubreckiben való bizodalmam szól emellett, hogy miközben az ember látszul a giesztő fényképeket lát, és az arról szól, hogy mit, hogyan túlnak szét, az egyébként a rekonstrukciónak lehet a része is. Ízben, ugye az ház egy nagyon hányatott sorsú épületben bent a ligetben egyébként egy fantasztikus uh, égszerdoboz. Évek óta uh, keresi a megfelelő funkcióját, egészen fontosan egyébként a megépítése óta ugye eredetileg műcsarloknak épült még uh, az Olofárház, ami már a megúj, megépítés pillanatában is uh, kicsi volt úgyhogy gyakorlatilag onnantól kezdve tényleg egy viharos uh, sorsú épületről beszélgetünk, ami az elmúlt évtizedekben számtalan toltozáson, fortozáson ment keresztül. Um, volt idő, amikor azt gondolták, hogy talán úgy könnyebb lesz neki funkciót találni, hogyha ebbe uh, újabb födémeket raknak, újabb szinteket raknak bele, úgyhogy egészen méltatlan állapotba került az épület, tehát tényleg olyan tetőtéri irodákat alakítottak ki, tehát az eredeti funkcióját uh, nem, tudta, nem tudta betölteni. A Liget projekt keretében feladatul kaptuk a kormánytól az Olof is a teljes műemléki megújítását. Én tényleg egy végtelenül üzgalmas projektről van szó, és valóban értem egyébként a szintépek alapján az aggodalmat, mert én magam is, amikor ott kint jártam a területen legutóbb, most már nem, mert most már az építési munkálatok zajlanak, de amikor a bontási munkálatok befejezésénél ott voltam, akkor tényleg az ember azt látta,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 gyönyörű eiffel ugye a nyugati téren, hogy már csak a falak állnak, a külső falak állnak és belülről meg van támasztva. Ez egy teljesen szükséges dolog, ugye itt a gépészeti megújítás megtörténik, itt a födémeknek a kibontása, az épület az eredeti állapotba kerül helyreállításra, az eredeti tervek alapján kerül helyreállításra. Itt fontos elmondani, hogy az épületnek az egyik ilyen exkluzív tartalma az az, hogy, hogy ez zsolnai kerámiákkal van borítva és díszítve ez az épület, amit egy lelkes olofpáneház rajongó a leeső cserepek nagy részét is megőrizte, úgyhogy tényleg szinte párját ritkic, hogy milyen nagyon kevés porcelánt kell itt uh, pótolni, ettől még természetesen a restaurátorok számára ez egy óriási munka. 2018 év végére az épület itt perszerűen el fog készülni, és 2019-ben nyitja meg a kapuit. Ugye ez um, Olofpálmeházként zárta be az ajtaját, és Millennium házaként fogja Igen. megnyitni az ajtaját, és Budapest aranykorát idéző kiállítással, és egy Millenium korabeli uh, kávézóval, illetve korszerű rendezvénytérrel várja majd a látogatókat,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 És itt eljutottunk a Liget márciusi számához, amely egy nagyon szép kiadású füzet. Az elmúlt napokban, hetekben a közbeszédben örvendetesen, vagy nem örvendetesen, megfelelő rész aláhúzandó, kimaradt a Liget, miközben ugye hihetetlen indulatok, és hevületek, és értelmek, bár azok lettek volna nagyobb számban,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 Ebbe a mai beszélgetésünkben ebben nem fogom belemenni, már csak azért sem, mert nyilvánvalóan azt mondanát, hogy őszintén remélet, hogy semmit se. Nekem egyáltalán nem fűződik érdekem ahhoz, hogy ennek az ellenkezőjét állítsam, különös tekintettel arra, hogy az a logika, amiről Beke László beszélt, az se jó szántából mondta. Egy hallgató telefonált nem sokkal 8 óra előtt, és azt kérdezte, hogy a civil rádió érdeke a kormányváltás. Én szándékosan nem kérdeztem vissza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 amelyet öröm lesz használni és amely öröm lesz a szemnek és öröm lesz a lábnak egyaránt hogyha az ember oda kimegy ez a, ez a füzet ez ki mindenkihez illetve nem tudom ennek a műfaja ez ki mindenkihez jut el? ez egy relatív alacsony példány készült tájékoztató ami alapvetően azokat a ö, stakeholdereket a projekt iránt közvetlenül, vagy közvetlenül érdeklődőket ö, találta meg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 néha olyan anyagokat is forgatni, ami egy picit szofisztikáltabb, egy picit uh, kevesebb vitát gerjeszt, ami egy picit több értékről szól, és egy kicsit uh, kevesebb uh, indulatról. Úgyhogy uh, a fogadtatás is ezt uh, mutatja. Azt gondolom, hogy ez a Liget projektet a maga mesztelen valójában uh, mutatja be, hogy hogyan is, hogyan is néz ki. De a kérdésedre uh, visszatérve, ami azt uh, feszegeti, hogy vajon egy uh, parlamenti cikluson túlmutató fejlesztéseknek milyen sorsa is lehet egyébként Magyarországon. Jó, ez mondjuk a Városliget project nem áll, tehát ezt négy év alatt, te hozzá, nem én. Ez, egy hogyha száz kicsit... százalékon üzemelt volna minden, ezt négy év alatt, akkor se lehetett volna megtenni, nem? Így van, Szai, szóval, ez, ez egy végtelenül érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy erről érdemes egy kicsit többet beszélgetni. Ugye, én nekem volt szerencsém a Liget projektet megelőzően, hatalmas volumenű város rehabilitáció előkészítésében részt venni, és számtalan nagy volumenű terv jellemezte Magyarországot 2005-2006-2007 környékén, tényleg projektek garmadája volt a látványterveket, megismerhettük, van amelyik kivitelezésbe is indult, például a M1-M7 bevezetésnél, van amelyik csak addig jutott el, hogy a telkeket egyesítették, és van ami maradt abszolút látványterv szinten,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 Én, én azt gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy közel annyi, amennyi az idő alatt megvalósul. Tehát nem, nem, nem tudom értelmezni a laboratóriumi körülmények kérdést.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 ugye szerkesztésileg, aktuál politikailag, ami egyébként egy teljesen elmebeteg megközelítés, de Magyarországon ma ez mégsem ritka,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 Elindult egy értékes fa átültetése. A cég, amely ezt csinálja a világon, az egyik legjobb, biztosan tükleletesen megoldja. Hozzáteszem, nem olcsó művelet. Kérdés. A ligetbe épülő új kulturális létesítmények csak meglévő épületek, vagy amúgy is lebetonozott területek helyére kerülhetnek. Mi az, amire önkülönösen figyelne, figyelmeztet, fontosnak tart válasz? Jobban örültem volna, ha használaton kívüli épületek helyére parkot építünk, ha egy zöld területen épületeket húzunk fel, akkor a természet önregeneráló képessége sérülhet a legetben nyáron mindig hűvösebb van, mint a házak között. De a működő intézmények intenzíven hűtik a tereiket, plusz még az általános felmelegedés is tényező, akkor ez káros a növényzetre. Nézze meg nyár végére, mennyire kégnek a fák a füves terek. Ha erre még technikával is ráteszünk egy lapáttal akkor nagyon intenzív ápolást tudja csak ezt ellensúlyozni kérdés. Milet a szakmai javaslat, hogy meg tudjuk óvni Szabot, növelni kell a felületeket, ki kell tilteni a gépjármi forgalmat, csökkentve a gáz mennyiséget, és nagyon profi park gondozási szolgálatot kell felállítani. Kérdés. Ezek tervben vannak. Külön ápolási protokoll is létezik. Válasz. Az helyes. Az üligetben biztosan növekszik majd a látogatók számára az egyéb infrastruktúra mellett kertészeti szempontból is fel kell készülni, éppen ezért én meggondolnám, milyen igényes rózakérteket telepítek. Úgy láttam, van ilyen a tervek között, amihez csak ehhez a vegetációs időszakban napi két ember kell, nehogy az történem,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 hogy ha csak utólag nem fogja azt mondani Megyeri Szabolcs, hogy valami egészen más mondott, akkor ez egy nagyon fontos uh, uh, lépés, egy siker, hogyha nem is egy teljes melszélességgel való odállás, de minden esetre egy abszolút konstruktív hozzáállásra uh, lehet számítani, vagy lehetett konstatálni zúló főkertészen részéről, hiszen Megyeri Szabolcs nem egy cím nélküli valaki.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 de azt gondolom, hogy ezt érdemes, érdemes fölvenni a, arra a listára, amit az elkövetkező 93 évben, mert ugye 99 évre kaptuk vagyonkezelésbe, 93 évben még a Városligetre vár, egészen biztos önálló parkgondnokságot kell létrehozni, és az, hogy egy önálló főkertészre legyen, ez egy kiváló gondolat, ezt a magam részéről abszolút támogatni tudom. Jövő éten folytatjuk, örülök, hogy itthon vagy. Györgyel is veledeket hallották. Szia! Sziasztok! Elnézést, hogy bele nyomtam. Kelebb biztos benne van az is, hogy 55-kor el kell búcsúznom Vintervantez Zsoltól. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Már 8 óra 33-ban, így múlik az idő.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 Igen, igen, Arról nem beszél, igen. vagy azon kevesebb. Bár azt ugye köz... a polgármesteri minőségemmel tettem, mert hogy házigazdák is voltunk, vagy ilyen tártervezők, vagy hogy is mondjam, de ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy valóban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 ami a Sarlósbandi meg a borozójában e, szokott lenni. Összegyűrnek az egykori bűpesti focisták és akkor ott sztorizgatnak, oda engem most már meghívtak és szeretettel várnak is, amikor csak tudok elmegyek. Sajnos legutóbb nem tudtam e, elmenni, de egyébként is sokszor találkozunk ilyen rendezvényeken vagy, vagy, vagy egyéb helyeken és akkor, hát vagy valamikor sajnos ugye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 a kormánynak a, a, a támogatási programja, a TAO program, illetve az önkormányzat is azt gondolom szerintelenül állíthatom elég komoly e, e, e, odafigyeléssel van ezeken a különböző sportzágot. Mielőtt még véle, el, itt a véres témákban, ráadásul 55-kor szabadon kell engednem, árulj el, hogy ő mit feltételez, hogyan fogjuk megalázni Kazakztánt, nem politikai hát? és hadműveleti had, had, had értelemből?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 a tegnapi nap mindent ebben a tekintetben. Nem, én, én sportszerető emberként meg nyilván szurkolóként minden meccsre győzni megyek, tehát akár ott vagyok, akár nem. Akár látom élőben, akár nem. Amit a hátralévő időben a beszélgetésünk témáját fogja képezni, az ugye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 sokat magával együtt, mert ugye mindenki megkapta, illetsánat nem tudom, hogy mindenki megkapta el, mindenkinek megadtuk a lehetőséget, az átvegye, hogy én a címeket nem kaphattam meg. jogszerűen, úgy, úgyhogy én annyit kértem, hogy itt a képviselői irodán értesítsék a jelölteket, hogy van a számukra tőlem egy levél, aki ez átjön, vagy beküldi a meghatalmazottját, hogy átvegye az átveszi, aki nem jön be, az nem jön be, akkor az ebből az élményből kimarad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 Ilyen szempontból ez egy magánlevél át nem, nem a szó klasszikus értelében magánlevél, hogy nem a, a, a testvéremnek vagy édesanyának írtam a levelet, de, de egy személyként neki írtam és nem a nyilvánosságnak szántam, illetve egy személyként az összes jelöltnek. Ez, ez onnantól lett nyilvános, hogy ő ezt fontosnak tartotta úgymond közétenni, tenni, semmi ittok nincsen benne. Ő semmi... egyébként Molnár Tibor?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 hogy nagyobb láng hanem azért, mert mindenről beszéltünk, illetve majdnem mindenről, ami a tudomásobb jutott Újpest kapcsán, és ez is oda tartozik. Tisztelt Mórnán Tibor, most hogy hét elején lezárult a jelölt állítás időszaka mindenkerül, szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy megszerezte az induláshoz szükséges választói támogatást. Itt egy erősen a közösség él, írja ön, ragaszkodunk újpestiségünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz, mindahhoz, amiért újpestet szeretjük és otthonnak érezzük. Nem akarjuk, hogy megváltoztassák, nem akarjuk, hogy elvesztenek azok az értékeink, amelyeket megdolgoztunk és amelyek kedvesek számunkra. Polgármesterként arra tettem esküt, hogy minden körülmények között az újpesti polgárok érdekeit, céljait szolgálom és képviselem. Felelősség is megtiszteltet és megtiszteltetés az újpesti közösséget képviselni, bármilyen fórumon folytatja Wintermantász Zsolt, aki itt van a vonalban. Ön is arra kapta meg azok támogatását, akik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 És maga a nyilatkozat így szólt,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 és az, hogy milyen ügyekkel foglalkozunk, milyen képviselőtestületről területések lesznek, milyen rendeleteken, milyen akciókon, adott esetben milyen programokon dolgozunk, azokat, azokat végigbeszéljük, sőt most már tematikus vezető is vannak, tehát van a, a szűkenbett uh, irányító, és aztán azonban belül vannak a, a gazdasági témákkal foglalkozó, vagy a kulturális, és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 itt az Úrpesti képviselőtés rendszeresen <gül> néha viccesen, néha nagyon komolyan hoztak ilyen, elítélték az országgyűlési képviselőt, mert és akkor az Úrpesti képviselőtestület hozott egy határozatot, hogy az XX -Szíl országgyúlsi képviselőt elítéljük, mert hogy a képviselőtestület megítélése szerint nem jól és nem hatékonyan képviselt az Újpesték érdekét. Ennek sincsen jogilag semmilyen. A következménye, még talán politikailag sem nagyon, mert ezek általában a közvéleményben nem jelentek meg, és nem, üt, nem ütötték át, úgymond ezt az ismertségi szintet, hogy ennek bármilyen egyéb következménye lett, de volt olyan időszak a Hújpasti képviselőtestet, de akkor én még ellenzéki képviselő sem voltam, tehát ez valóban ilyen a 90-es és a 98-as évek. Csak a hely szelleme sugta meg önnek, amióta ön a polgármester. Hát nem, hát én is figyelemmel kísértem ezt, és rengeteg jártam képviselőtestületülést, és hallgattam is figyeltem, hogy. Akkor nem hát, is volt szükség, szükség zenni, a helyszellemére. De, de, de azért mondom, hogy ez volt. És igen, tehát hogy ez egy örök vita, hogy, hogy szabad -e kell, lehet-e, vagy mondom adok esetleg kötelező bizonyos fontos kérdésekben. Aztán, hogyha ezt eldöntöttük, mert már ebben vita lehet. Nyilván mi meghoztuk azt a döntést, is, és azt mondtuk, hogy igenis vannak fontos figyeltek a választás, vagy egy országúsi választáson. Fontosnak ítélt tét vagy létkérdés esetében e, tegyünk-e meg bizonyos lépéseket, akkor utána persze az a kérdés azon túl, hogy akkor legyen -e, ne legyen, hogy akkor milyen. Ez egy Én nagyon fontos dolog, ez eszebe se jutott, ugye itt most arról van szó, hogy valójában ez, ami itt meg lett fogalmazva, ezt az újpesti polgármester fogalmazta meg,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 az a legjobb tudomásom szerint él, de a DKS vázló Varjú László a Budán lakik, legalábbis a saját Facebook -e alapján ez egyértelműen kideríthető, de a Jobbikus Hegedűs, Hegedűs Lórádné sem újpesti lakos, tehát ilyen szempontból az Kilenc nézhető. emberről van szó, én jól emlékszem? Nem, sokkal több jelölt van, 17 vagy tizen, nem is tudom, már pontosan így megváltozik, mert sokkal több volt, csak azt nem valami nem vettek. A választási irányai adata alapján 19 jelöltet vettek nyilvántartásba, de itt, itt a felsorolás az csak sokkal kevesebb lehet, hogy ezt meg.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 három vagy négy képviselő már meg is tette a nyilatkozatot. Tehát például Horváth Imre, a jelenlegi országülési képviselő, aki az időközi választáson még az MSZP színeiben indult és lett képviselő, de miután ugye az ő megítélése szerint, ami egyébként részben egyezik az én magánemberi véleményemmel is, ugye az MSZP átjátszott ezt a körzetet a DK-nak, egy olyan jelöltnek, akinek semmi az íg, a világon semmi köze nincsen Újpesthez, ő, akkor kilépett az MSZP-vel, és most független jelölt. Ezt a értem, de azt kérdezem öntől, hogy majd, hogyha a hétfőn kiderül délután kettőig ki mindenki írja alá, akkor egyébként ezeknek az embereknek a névsarát, tehát, hogy kik azok, akik egyébként ennek tettek, ennek úgy van értelme, hogy ezt valamilyen formában közzéteszi. Nem, nem, nem tudom, ennyire, ennyire tüvélesen ez nem lett végig gondolva, az is lehet, hogy igen, mert azt is meg kell nézni, mert most ilyen nagyon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 lehet, hogy mondhatom, lehet, hogy nem inkább nem mondom, nehogy baj legyen belőle, aki viccesen visszaüzente, hogy ő nem jön ide, mert messze van, vagy lehet, hogy ezt nem tette hozzá, csak a kollégák eh, eh, tolmácsolásában merem a sztorit, és hogy egyébként, ha értekel neki is, van egy levele számomra, és menjek el értején. Tehát, hogy van ilyen reakció is, tehát, és akkor ezzel úgyis az ember nem tud mit kézdeni, a, hely, a helyén kell kezelni ezeket a dolgokat.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 E, azt feltételezem, hogy ön annak örülne, ha a 19-ből 19 válaszolna, és 19 vállalná, vagy garantálná azt, amit ön kér tőle? Az most már egészen biztosan látszik számomra, mondom úgy, hogy nem néztem meg a statisztikát, vagy nem kértem erre vonatni a hogy lesz ő neki, nem beszélj ugye ráadásul van ez a kamupártos történet, Az gondolom, hogy a kamupártok azon, túl, hogy most a választásra, mert túl sok minden nem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 műsor ismertetés. Utána Ugi Attilával beszélgetek, akkor már ismét nem lett. Ezek most ilyen periódusok. 061 489 099 9 és 06 30, 6, 7, 7, 11, 6, Jó reggelt. Jó reggelt, Tagányi vagyok. Hát szia úr, nekem ez a levél azért egy kicsit netzes, amit a Wintermantel Zsolt úr kitalált. Mert?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 Rövidek leszünk, előre szólok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt! Nagyon tetszett a reggeli zenés műsor. Ez olyan megnyugtató ebbe a zűrös. <gül> Ör, örülök, hogy tetszett. Nem tagadom, benne volt a szándékom. Ádám, te a a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok, lehet? Akkor frissen függél. Ugye Attila van a volában. Hogy van kedves köhögése? Köszönöm szépen, az egészen jól. És mi nincs. Az, ugye ezek olyan mondatok, hogy az egészen jól, és akkor van egy ilyen ízé, de valami más, ami közt, ami, tehát nem tudom, ne, ne bonyoluljuk nagyon azé, mélyen a testben, de valami kevésbé működik. Hát igen, igen, igen, igen. Viszont kevésbé bírom a, a zsíros ételeket, és most sikerült ej, bálemiből beleszaladnom egy, ejj, ej, ej, amitől, amitől... Ez egy jó szó ugye Ugi Attil, aki beleszaladt egy zsíros ételbe. Úgy láttam is, mint egy közlekedési <sínt> balesetet. gyerek <sínt> gyerekorom gyere, gyere, óta nem nagyon szeretem ezeket az ételeket. Nem vettem, csak vannak olyan helyzetek, amikor nem tud az ember kitérni előle, és és hát igen, ez most éppen egy olyan helyzet volt. Amikor... A Kucsera Gábornak, amikor voltam a Freyel Afrikával, akkor volt egy ilyen életmentő akciója, mert valami nagyon olajosra tettem, és borzasztóan voltam, és a fogalmam sincs, hogy honnan de szerzett viszkit, és azzal másodpercek alatt meg lehetett oldani. Hát ez én most peketeteját hittem. de az pontok képességében nem ő tisztában. <laughs> igen. Uh, igen, hát azért az ember munkaidő csak nem csak ne járjon rá a bárszekvényre, mert meg, uh...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 Én azt gondolom eleve, hogy ha az ember feketén és helyére gondolkodik a világról, akkor nyilván ebből mindenki a, a maga oldalának vonja le azt a következtetését, hogy, hogy ez hogy néz ki, és miként néz ki, és hogy mennyire, mennyire lehet elítélni a másik felet azért, mert iszik. Vagy... De, de ezek, ezek önmagában azt, hogy most...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 Ó, hát a Pesti Flaster is elegendő. És ha már a Pesti Flasterről <gül> van szó, ugye a honlapnál találtam ugye, egy cikket, ami arról szól, mert meg fogom találni, ami a kátyuzásról szól. Igen, állandó feladat a kátyuzásról, ugye beszéltünk, városgazda 18 non-profit ZRT. Én nem, tehát ugye tudja, hogy amikor az ember közlekedik Budapesten, akkor fogalma sincs, éppen hagyni kerületben van. Tehát az ember nem így közlekedik. Én a hegyen rakom egy olyan utcában, ahol nincs az az, az úttestnek alapozása, mert az ott a hegyen val, megvalósíthatatlan, így aztán annak az útnak a színvonalával kapcsolatban, vagy minőségével kapcsolatban nem mondanék semmit se. De önnek, mint polgármesternek, önnek, mint a fővárosi kérdésgyűlés tagjának, azt kell, hogy mondjam, hogy például idefelé jövet a rádióba, hogy ez a 11. keletben van, átmegyek a 12. keletben, nem tudom még hány kelleten 11. is itt továbbá ugye nagyon sokan nem, de közlekedvén a 13. kerületben, szerintem csak az 1-es és a 7-es, persze a 7-es sincs nagyon jó állapotban, az M1 és az M7-es, egy készen katasztrofális állapotban vannak az utak. De nem azt nézem, Én, hogy tovés, milyen, milyen artériás hálózata, vagy milyen vénás hálózata van, tudja ezeket a, ezeket igen, a hajszálereket. Igen, igen, igen. Nem azt nézem. Hanem azt, hogy milyen mennyiségben van az a törmelék,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 Van egész Európában a fejlesztési központjuk, és egy nagyon érdekes kísérletet mutattak meg egy nagyon-nagyon elavult, régi Samsung márkájú mobiltelefonnal. Ha szóval a Samsungot mondjad ezt a céget nem akar, mondja azt a céget is, ha a Samsungot mondták, akkor <síthat> Nokia. <síthat> igen. Nokia, <síthat> Nokia lesz. Igen. de, de igen. nem a telefonos Nokia, hanem a, a Nokia és a Salousia. Igen. igen. Közös cégén voltunk egy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 majd azt, hogyha kell, akkor elküldi a közútkezelőnek, aki csak kimegy, és a közút ellen azt mondja, hogy igen, valóban. Annélkül, hogy a vallásos embereket megbántanám, nincs az Istennek annyi pénze, amit ő egyébként az, erre elkölthetne, akár akár a világos, világos. Hát világos. De ez csak az egyik nagyon fontos, vagy nagyon, nagyon, nagyon ö, ö, komoly megjegyzésem volt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezt már viszonylag egyszerűen lehetne diagnosztizálni. Az a probléma ilyenkor, hogy ha, ha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 Azokat, Jó. Én most nem kohat. fogok előjönni azzal, hogy nekem halvány-lilagőzöm nincs. Lehet, hogy kéne tudnom, hogy egy útnak mennyi ideig kell útnak lenni, mint hogy a 4-es-6-os villamosnál is fogalmam sincs, hogy ott miért van állandóan vágánycsere, meg miért van állandóan valami forgalomkorlátozás miközben pozsonyban, de ott nem vagy. Szemtékosan nem fogom összehasonlítani, mert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 Lehetne olyan, mint most. Tehát egész egyszerűen tele van törmelékkel a bár. Ilyen út Igen. Azt mondják, hát persze azért, mert időközben kátyúznak, mert beteszik a kátyút, és aztán a kátyuk is Nem, nem, nem, nem, nem ezek, kátyúk ezek, kátyúk ezek még a kátyútlan, a ezek még a kátyutlan, tehát az, az amit. Tehát ami, ugye annyira friss, hogy ott van mellette még az a törmelék, amit folyamatosan hordanak ki belül az autók. Mm -hmm. Ez is lehet, de általában ilyenkor, akkor szokott ez a kácsús rész előjönni, hogy akkor szokott ilyen kácsús lenni az egész, amikor, amikor egyszer betapatják, és aztán utána az újra kifordul a folyamán, mert nem szőnyegszerű felújítás történik patkától patkáig, úgyhogy felmarják és aztán utána egy teljes új szőnyeg részt tesznek rá 3-4-5-6 mm vastagságban, alapozva aztán utána arra rátébe egy néhány centiméteres aszfaltréteget, hanem csak bizonyos helyeken, ahol kiemelték utána, oda visszatesznek egy ilyen kis, uh, kis tapasztszerű júkfoltozás, uh, és akkor az újra kifordul. Tehát itt, itt ezeknél az a az, az, az. a megoldás. Az, az önkormányzat hollapja, tehát ami az öné, hogy uh, azt mondja, hetente száz, de van úgy, hogy 140 négyzetméter, és akkor azon gondolk, hogy nem hogy tud, nem tudtam eldönteni, hogy ez most sok-e vagy kevés, beleértve, hogy uh, igen, tehát nem tudom eldönteni. Az, az, ez, ez csak a kedveti kezelési útatra vonatkozik. Igen, és nyilván ez. ennél sokkal többet lehetne. Tehát, hogyha ezt hozzáadjuk, amit a e, fővárostól kell az embernek e, megkérni a javítást tekintetében, e, azt hozzáteszünk, akkor bőven lehet most mondani, hogy ennek nagyjából a két és fél háromszorosa az, ami szinte e, heti szinten e, megújul, de az a baj azért nem látszik. Tehát, amiről beszéltünk, talán egy hónappal ezelőtt a, a Halomi útnak a, a kátyú mentesítését, Tehát, oda kiment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 ne nézne arra, hogy van egy gödöl előtte, vagy nem. És ez és... nem 18. keleti kérdés messze, nem? Tehát ezt most nem hát arra. Ezt, a konto, ezt, ezt, ezt, sőt, hát én e, tudom, én ezt érzem, tehát sőt, azt is tudom mondani, hogy, hogy vasárnap voltam e, e, egy, e, egy plébánia szentelésen a testvérvárosunkban, Tusnádfürdön és autóval mentem. Kétszer kétságos autóút e, brassó előtt és hogyha az ember megy végig rajta e, az autóúton akkor gyakorlatilag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 jó, Pocitívás, én ezt nagyjából hogy... úgy vetettem föl ezt a problémát, hogy én el sem tudtam képzelni, hogy erre egy olyan válasz lehet adni, ami engem csak szerettem volna szólni. Egy dolgot, én az utat nagyon köhögnek. Én, én, én, igen. én egy dolgot tudok mondani. Uh, azt szokták mondani, hogy általában egy jól előkészített, beaszfaltozott út élettartama, ha nincsenek extrém uh, időjárási uh, helyzetek, és nincsen extrém terhelésnek kitéve tehát sokkal nagyobb tengelynyomást eredtenek rá, mint amire egyébként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 sokkal inkább új értelmozását teredik, persze. mert azt át lehet vágni talán, azt igen. nem lehet megtenni, hogy az üdvői hm. út Megkapta igen. a következő adhárcönyögetést. Nem mondják, hogy zákos. Hát. Ebből a szempontból ö... talán a vagy meghozott hozott egy zseniális fotót, mert az első vonal felidézve Velencén látták a kilátót, és ott jóformán többen akarták átvágni a szalagot, mint a, milyen hosszú volt a szalag. Volt, akinek nem is volt már olló. Úgyhogy, amit ön mond, és ráadásul ez minden városvezetésnél és minden szituációban é. így volt, tehát ezt nem lehet politikai színezetre bontani. Jó, nem, nem, nem azt mondom, nem, nem, hogy nem, ezt ki hát, van végezve ez a téma, csak úgy felírtam a falra. Én, én azt tudom mondani, hogy én emlékszem azokra az időszakoknak amikor volt, amikor még Bagad Gábor is, ugye azt mondta, hogy majd tudálni fog minden egyes kártyonál, és fel itt a jó, a, legyen, legyen a valami lapó, más. Ezt. Azt mondja, tudom, hogy a jegyző fölött ön nem diszponál, de ugye amivel bekerültek a hírekbe, ugye ez így szólt, az MSZP Budapesti elnök a 18. keretben kezdeményezte, hogy nézzék át a Fidesz és a Lévai Katalin rendülettel párt ajánlásait. Van-e olyan egyezőség, mint több másik keretben? A helyi jegyző nem engedte, hogy belenézzenek. Ezt e, kommentálhatja, vagy elmondhatja, vagy annyira független a jegyző, hogy nem szeretné?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 Illetőket hát akkor azt lehet mondani, hogy az a része viszont már normális talán, hogy más pártok ajánlás gyűjtésevel kapcsolatban amúgy nyomozás zajlik ebben a körülben. Az elepés Kassai Dániel, tehát ugyanis fejlett, és mint azt találta, hogy nyolc párt írt vissza a nevével, adataival és hamisítottanak az aláírását, a jegyző megerősített, hogy a rendőrség több párt ajánlásait lefoglalta, Fidesz és a rendület ajánlóívei azonban a hivatalban vannak. Ez így van. Tehát, hogyha ő feljelentést tesz, az gondolja, hogy gyógyszabálysértést, a törvénysértést éve akkor majd a jegy, akkor majd a rendőrség, a hatóság. Hát nem a, a szocialista bárek állt. Újabb hát. terület. E, rengeteg hír van. E, a helyzet az, hogy még mielőtt a, a Rock and roll pillanatainkat kezdenénk, e, ugye, óvodai bejárások vannak, hogy meg lehet nézni ilyen, ilyen intézmény bemutatkozások. E,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 Ezért általában azt csinálják, hogy azok a szülők, akik szeretnék ide iratni a gyerekeiket, azok keletkeztetnek állandó lakcímet, uh -huh. még akkor is, hogyha az Igen. agglomerációban élnek. Tehát ezért azt teljes egész pontosága nem lehet megmondani, hogy tényleg életvitelszerűen itt vannak, de azért az látszik, hogy a gyerekrényszel most azért rendetesen nelegszik. Nagyon sok olyan területe van a kerületnek, amol az utolsó az időszakban de, hogy hogy ha, a családi ha, hogy hogy Emiatt haragudhat -e az ember, de valójában, hogy miközben jogilag nyilvánvaló, hogy aggályosnak találja, hasonló szituációban ön is azt mondaná, hogy él ezzel a lehetőséggel, mert mindent el akar adni a gyerekének, és amennyiben ez nem jogszabály ellenes, legfeljebb megszólható, akkor a gyerek érdeke előbbre való annál semmit, hogy a szülőjét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 tudjunk megállapodni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy tiszta helyzet lenne, hogyha mi azt mondanánk, hogy mondjuk azok a gyermekeknek, tehát ezek, ezek után járó szolgáltatásokat mi, mi vagy forrásnövekedést is arányosan tudnánk. A, uh -huh. Akár a közéletkezségvetésből, akár a kerületekből. Ugye az a hogy borzasztó bonyolult, mert a közétkeztetésnek a hozzájártási rendszer, amit mi fizetünk, illetve amit a szomszéd település fizet, ugye mi fizetjük a, a bot volt egy nagyon érdekes történet, ez most már tulajdonképpen ebben a szempontban nem igaz. Nálunk az egyik közétkeztető cég, aki a közétkeztetés bonyolította, az egyik agglomerációs településnek az önkormányzati közétkeztető cége, tehát 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cége mm -hmm. volt. Ők volt a legjobb szolgáltatók, de, de ők voltak viszonylag drágák is, de mindenki borgoztan meg volt vele elégedve. És a agglomerációs településnek a gyermekei is hozzánk jártak étkezni, és volt egy jelentős különbség a díjtételben, tehát amit az önkormányzat fizetett, és amit egyébként a szolgáltatásért, és amit egyébként állami támogatásként, illetve külői befizetésben visszakapott. Tehát gyakorlatilag ez az a információs település. Ö, átküldte a gyerekeit a mi intézményeinkbe, ő szolgáltatta az ebédet, és a különbözetet, a jó szolgáltatás különbözetét mi kvázi duplán megfizettük. Most ez már nincs így, mert hogy, a, az, a mondani, hogy elment, de ügyes, az a szolgáltató elment. De ez az a szolgáltató elment, de például ilyen helyzet is előállt, amiből 10 milliós nagyságrendű éves tulajdonképpen szuficitek alakultak ki, amit ö, hogy a korrek módon úgy lehetett volna rendezni, hogy az akklamációs település ezt a, az önkormányzatnak a átutalta volna. Tehát ezek az o, ezek az o, de ez ezek ami... az eszébe? De ez nem. nem. Beszéltem veled, hogy jó kapcsolatban vagyunk egyébként, de hát nyilván jogszabályítás. És akkor ezek a mondatok így hazzalak, hogy én értem a problémádat, Attila, de értsd meg. És akkor most már többé kemény hát, kemény igen, be... igen, igen, azt mondta, hogy őt nem kötelezi semmi erre. Igen, igen. Ő ezt nem fogja megtenni. Hát, mondom, én Hányok nem fogadálunk semmit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 oldal, amit ajánlok most is a hallgatók figyelmére, hogyha van uh, hangulatuk ötletük, kedvük, akkor uh, nyugodtan tegyék meg, hogy uh, fölmennek rá, és, és jelzik az interaktív felületen, hogy hol mit szeretnének megtenni, és ezen, ezen a felületen uh, volt először jelezve ez, a, ez az igény, ez a probléma. De ezekkel kapcsolatban én mindig azt tudom mondani mindenkinek, aki ilyen, uh, ilyen helyzetben van,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 Szerintem még meg sem száradt a az arréptett padnál, amikor telefoncsörgés, a e-mail -e, e fiúkomat elárasztották a tiltakozások, hogy ez micsoda a hogy ők ott az árnyos fa alatt szerettek pihenni, és most arréptettük a padot. És akkor mondtam, hát meg egyeztetve volt, hát itt a néni gyűjtötte az aláírást. Üdvözlőd. De hogy az a néni nem is abból az utcából gyűjtötte, hanem a barátnai, a helyzet az, hogy, hogy, hogy igazából jó szemlő. Hát, Rengeteg téma marad, de maradjunk abban, hogy belejét van Rakentrolt is, ami összefüggésben van majd a hatodikai, de koncertel koncerttel arra a jövő héten térünk ki, ebben az időben jelentkezem, illetve akkor aztán majd megbeszélünk egy étkezést is. Így rendben. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm a rendelkezésre köszönöm. állást, köszönöm. viszont hallásra, önök Ugi Attilát hallották,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 kótszerája, ami akkor be, amikor én azt mondom, hogy zárva van. De most úgy vagyok, hogy zárva, hogy még nyitva vagyok. 061489999 és 0636771161 27-én kedden este fél nyolctól nagyon messziről jött ember. I'm Holna Filipov Navracsics, ka, Karácsony, Bácskai Dobrev. Civil felvétel. Találkozás Opocki Zolival. Honpola Krisztinával. Senki nem akar? I must have said uh, something wrong now I long for yesterday Jööregőtlöm. Jö Jööregőtlöm. Uh, azért egy mondatot hozzáküzdünk, ez meg is kácsús ténához lehet? Na ne. Uh, Ez így tök jó hangzik, meg nagyon klassz, ilyen, uh, ilyen megszokott közfejes, öltönyös szöveg volt az előbb, de azért valójában szintén nagyon nagyon egyszerű témát, csak gyorsan földömok, hogy ez ő ő szerinte szerint mindig az, hogy a, az utaknak a tél, meg a só, meg a hideg, ezt be betesz, és ez folyamatosan így van, akkor menjünk már, ki már meg Tirol, meg Ausztriát. De szándékos, ez, ez ne, nem érdekel. Tehát engem az érdekel, ez hogy itt oldjuk meg. Szándékos. Okay. Csak akkor hogy, hogy lehet az, hogy kint van jó anyag, ne, ne, ne, ne, nincs jó anyag? Hogy ez... lehet, hogy kint megcsinálják jól, itt meg nem csinálják meg jól. Nézd, egy... Tehát megint az embereket kanyagdunk vissza. It, itt valójában azt kéne megnézni, hogy egy, új, tehát egy relatíve új út,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 Én nem én, uh, én, én elmegyek most... a kastély előtt, ugyanazon az úton megyek el, amilyen 30 éve is elmentem most idézi és de valahogy érdekes mondom, a nincs telik Abba, abba hagytam, érti, de ebben nem tudom mit kezdeni, tehát én azt szeretném, hogyha itt lenne olyan, és, és ha ki sem mozdulok az országból, akkor se kéne összehasonlítást, de nem, hiszen nem is tudnám, hiszen nem megyek el, hanem azt mondom, hogy itt van és jó. Elküldöm az SMS-eimet, addig is itt ülök, ugye ebben a sorrendben Filippov és a többiek. Jó reggelt! Jó reggelt, kihárom, fiam, ahol köszönöm az Elvis Presby, szanamokat nekem a kedvencöm Elvis Presby, néhány nap az erőt láttam egy filmek az életéről. A Örülök, hogy örömet tudtam okozni. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm! Én a Ugi Attilával csak a riport végét, beszélgetés végét hallottam, azt két kérdést tett fel, az egyik az volt, hogy hány óvoda van a kerületben, amire nem kapott választ, csak a... nem tudom, milyen fajta féle óvodák vannak, de semmi. A következő kérdés az a játsztótéren a kerítés volt a legutolsó, akkor meg egy padról beszéltem. Én egyszer nem értem, már többször figyeltem a Ugi Attilánál, hogy hogy... hogy, hogy, hogy, hogy